David De Jong náci milliárdosok Németország leggazdagabb dinasztiáinak sötét története. Nagy szüleim Alice és Hans, Hani és John szeretett emlékének, mert ellenálltak, túléltek és boldogultak, és a lehető legjobb életet biztosították a családjuknak. Ragadozója világnak, miután mindent feldultak és már nincs számukra Föld, most a tengert kutatják. Ha gazdag az ellenség, Telhetetlenségből. Ha szegény, becsvágyból. Sem kelet, sem nyugat Nem laktatta jól őket. Egyedüliek a világon, Akik a kincseket és a nincstelenséget Egyforma szemvedéllyel áhítozták. Elhurcolni, Gyilkolni, rabolni. Hazug névvel ezt mondják Birodalomnak, és ahol Pusztaságot teremtenek békének. Tacitus Julius Agricola élete, borzsák István fordítása. Prológus A találkozó. És ott álltak szemtelenül, mint 24 számológép a pokol kapujában. Erik Viár The Order of the Day. A meghívás négy napja érkezett távirat formájában, és nem hagyott kétségeket. A főváros küldte. 1933. február 20-án, hétfő délután hatkor a náci Németország nagyjából két tucat leggazdagabb és legnagyobb befolyással bíró üzletembere megérkezett. Gyalog vagy sofőr vezette autón egy találkozóra Berlin kormányzati és üzleti negyedének központjába a Reichstag elnökének Hermann Göringnek a hivatali rezidenciájára. A résztvevők közt volt Günther Quandt, textilgyárosból lett fegyver- és akkumulátoriparmágnás, Friedrich Flick, acélmágnás, Báró August von Fink, bajor pénzügyi magul, Kurt Schmidt, az Allianz biztosítási óriás cég vezérigazgatója, az IG Farben és a Wintershall káliumkarbonát ipari orjás cég vezetői, és Gustav Krupp von Bolen und Halbach, aki házasság révén lett a Krupp acélbirodalom elnöke. Három hónappal e találkozó előtt ragadta magához a hatalmat Adolf Hitler Németországban, amikor is egy háttéralkut követően Paul von Hindenburg kinevezte kancellárnak. És most a náci párt vezetője feltehetően el akarta magyarázni politikáját az iparmágnások, bankárok, vezetők és örököseik csoportjának. Az üzletemberek abban reménykedtek, hogy megnyugtatják őket az új német kormány várható gazdasági irányvonalával kapcsolatban. Nem így lett. Hitlernek megvoltak a tervei a találkozót és az országot illetően is. Az üzletemberek pontosan érkeztek Göring fejedelmi, homokvörös rezidenciájára, a Berlin Prédéli partjára, a Reichstag szomszédságába. De megváratták őket, amihez a türelmetlen mogulok nem voltak hozzászokva, és nem is tetszett nekik. Göring a házigazda késett, és csak a tervezett kezdés után 15 perccel köszöntötte őket. Mögötte Walter Funk jött, Hitler kormányának köpcös kopaszodó sajtófőnöke. Az új kancellár még később érkezett. Hitlert Otto Wagener, a gazdasági főtanácsadója kísérte. A ceremónia mester Halmár Schacht volt, a Reichsbank egykori elnöke. Funk, Schacht, Göring és az Allianz vezérigazgatója Schmitt, Hitler négy leendő gazdasági minisztere tartózkodott együtt a szobában. A találkozó a tisztviselők több éves kemény munkájának csúcspontja volt. Évek óta ápolgatták a kapcsolatokat a mágnásokkal, lelkesítették őket Hitler ügyéért. Hitler, miután kezet rázott az üzletemberekkel, belevágott egy zavaros, 90 perces beszédbe, szünet és jedzetek nélkül. De ahelyett, hogy az ígért irányvonalról beszélt volna, átfogó elemzést adott a konkrét politikai pillanatról. 1918 katasztrofális fordulópont volt a német történelemben. A német birodalom vereségével az első világháborúban és az orosz kommunista forradalommal. Hitler úgy látta, eljött az idő a jobb és baloldalközti végzetes harc lezárásának. Azáltal, hogy a mogulok támogatták a Führer rémelését, érvelt valójában magukat, a saját cégüket és vagyonukat támogatták. Magánvállalkozást nem lehet a demokrácia korában fenntartani, mondta a 43 éves kancellár. Ez csak akkor képzelhető el, ha az embereknek a tekintéről és a személyiségről szilárd elképzeléseik vannak. Minden pozitív, jó és értékes dolog, amit a világban a gazdaság és a kultúra területén elértek, kizárólag jelentős személyiségeknek tulajdonítható. Hitler nem beszélt a szakszervezetek betiltásáról, a fegyverkezésről, háborúról, sem a zsidók kiszorításáról a német életből. De engedett némi bepillantást a jövőbe. Először teljes hatalomra kell szert tennünk, ha szét akarjuk zúzni a másik oldalt. A beszéde vége felé Hitler vázolta, hogyan következik be mindez. 1933. március 5-én mindössze két hét múlva a német nép nemzeti választáson az ország jövőjéről szavaz. Ez lesz az utolsó választás Hitler szerint. Így vagy úgy, de a demokrácia megbukik. Németország új kancellárja teljesen fel akarta számolni, diktatúrát építve a helyére. Függetlenül az eredményektől, figyelmeztetett, nem lesz meghátrálás. Csak két lehetőség van. Vagy alkotmányos alapon visszaszorítani az ellenséget, vagy más eszközökkel harcolni ellenük, ami nagyobb áldozatot követelhet. Ha a két hét múlva bekövetkező választás nem adja meg Hitler pártjának a kívánt felhatalmazást, polgárháború lesz a jobb és baloldal között. Remélem, a német nép fölismeri, hogy ütött az óra, folytatta költőjén. Ez meg fogja határozni az elkövetkező tíz év, de talán száz évet is. A fegyver és acélmágnás Gustav Krupp első volt az egyenlők közt az üzletemberek gyülekezetében. A 62 éves férfit a Német Birodalmi Ipar Szövetség, Stand der Deutschen Industrie elnökeként a többiek szószólónak jelölték, így részletes feljegyzéssel készült a gazdaságpolitikáról szervezett megbeszélésre. Ez volt az első alkalom, hogy Hitlerrel személyesen találkozott. De tekintettel arra, hogy a kancellár csak Németország demokráciájának megsemmisítésére szólított fel, Krupp úgy gondolta, nem érdemes előhozakodnia a unalmas gazdasági adatokkal. Ehelyett az összegyűltek nevében alázatosan megköszönte Hitlernek, hogy ilyen tiszta képet vázolt fel a koncepciójáról és eszméiről. Krupp semmit mondó általános megjegyzésekbe csomagolta, hogy Németország politikai problémáira gyors megoldás kell és hogy mindannyian osztják Hitler véleményét egy erős állami szükségességről, valamint arról, hogy a gazdaság és az üzlet fejlődjék és virágozzék. Miután meghallgatta Krupp megjegyzéseit, az osztrák születésű kancellár nem válaszolt az egybegyültek kérdéseire, és nem árulta el, mi volt a találkozó valódi célja. A házigazdára Göringre hagyta, hogy elárulja a lényeget. Hitler távozott. Göring először biztosította az iparmágnásokat és bankvezéreket, hogy a politikai rend teremtés révén a hazai gazdaság is megnyugszik, és nem lesz itt semmiféle gazdasági kísérletezgetés. Ez a stabilitás üdvözlendő ígéretnek hangzott. Mindazonáltal tette hozzá. Ahhoz, hogy ez biztosan így is legyen, Hitler új koalíciójának győznie kell a következő választáson. Végül a Reichstag elnöke a lényegre tért. A náci pártnak pénzre van szüksége a választási kampányhoz. És mivel az adófizetők pénze és az állami források politikai célra nem használhatók, az egyéb szereplőknek, akik ebben a politikai csatározásban nem vesznek részt, legalább a most szükséges anyagi áldozatokat meg kell hozniuk. Göring kijelentése visszhangozta Hitlerét. Az iparmágnásoktól megkívánt anyagi áldozat több mint indokolt, tekintve, hogy a március 5 választás bizonyosan az utolsó lesz az elkövetkező tíz, de valószínűleg száz évben. Göring ezzel elhagyta a termet, döbbent társaságot és elég több valót hagyva maga után. Ekkor a bajszos közgazdász Halmár sácht ragadta magához a szót. Az előző két szónoktól eltérően ő rögtön az üzletre tért, Három millió birodalmi márka, ma körülbelül 20 millió dollár induló tőkével, egy választási kampányalap létrehozását javasolta a náci párt és nemzeti koalíciós partnere, a Német Nemzeti Néppárt javára, amelynek még mindig irányítania kellett az országot. De már nem sokáig. Az összeget ott helyben szétosztották a jelenlévők közt. Egy milliót fizetett a rúrvidéki szén és vasipar és 500-500 a káliumkarbonát bányászat és vegyipar. A maradék 1 milliót felosztják a szén, az autógyártás, a mechanikai és elektrotechnikai vállalkozások közt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a pénz 75%-a a náci pártnak megy. A maradék egy negyed pedig a koalíciós partnernek. Végül Schacht kimondta az esti legrövidebb és legdrágább mondatot. És most, uraim, fáradjanak a pénztárhoz! Hitler meghívása, amely a gazdaságpolitikai helyzet megvitatására irányult, valójában csak ürügy volt, hogy a pártkasszát megtömhessék a választási kampányhoz szükséges milliókkal. Azt ugyanis Hitler és Göring a baljóslatú beszédükből nagyvonalúan kifelejtették, hogy a náci pártnak igen rossz az anyagi helyzete. Több mint 12 millió birodalmi márkányi hitelt nyöktek, és alig volt némi készpénzük arra, hogy végigvigyenek egy nemzeti választási kampányt. De a probléma gyorsan megoldódott. A találkozó utáni napokban és hetekben a jelenlévő üzletemberek közül sokan utaltak hatalmas összegeket a cégeiken, gyáraikon keresztül egy letéti számlára, amelyet Schacht nyitott a berlini Delbrück Schikler Privátbankban. A mágnásoknak csöpnyi aggájuk sem volt, hogy jókora összegeket fizessenek a demokrácia elpusztítására. A legnagyobb adománya náciknak a Bányaipari Szövetségtől 600 ezer birodalmi márka és az igfar 400.000 ezer birodalmi márka érkezett. A találkozó utáni napon 1933. február 21-én a 35 éves Józef Göbelz, aki mint a főváros gaulájtöre, körzeti vezetője, a náci propagandagépezetet irányította Berlinből, ezt írta a naplójába. Göring hozta az örömhírt, hogy három millió már van a kampányra. Nagy dolog. Azonnal riadóztatom az egész propaganda osztályt, és egy óra múlva döbörög is a gépezet. Most beindítjuk a választási kampányt. Ma élvezet a munka. A pénz itt van. Göbbels ezt a naplóbejegyzést a berlini parancsnokságon uralkodó rossz hangulat ábrázolásával kezdte, amit a pénz hiány okozott. Micsoda fordulat röpke 24 óra alatt.